Goizuntan ah, konfinamendua edo etxealdiaren aldiaren ondorioetaz uh, interesatzen gira, ondorio psikologikoak, ondorio psikiatrikoak. Bego da, gehiago kartsoruntan, elogi eh, amestoi, eh, gurrekin behitugu, eh, medikoa psikiatra, eh, bai onako ospitaleko urgentzia psikiatrikoetan. Ari dena lanean, egunon elogi. Bai, egunon, nah, batzits. Egunon denetan. Kapitula hau ez dela etxia, baina gauzak mal ari dira. Hala ere etxialdi zogotzaren ondorioak nahi ditugu zurekin ikusi. Zaten partetik, hospitalean nola pasatu da, pazienten aldetik emendatze bat edo kontrarioa, kipitze bat, or orokozkiz zer ikusi duzue. Bai, e, beraz guk, uh, egia egan, uh, afaltze bat konfinamendu hastapena, menan deskonfinamendu deskonfinamendu hasi hasiz geroz uh, igaite uh, handibate bat, uh, bai konfinamendu buko eran ere geihan eh, ez enta jende asetzen hasitzen hasia sene konfinamendu zeita angustiak has diraite eh uh, segipen eskasa eta hori guztia sentitu dugu eta deskonfinamenduak ere azkena beste beldur batzuek ere ekari ditu belaz eh uh, be petit bai, be virusak be lortzearen belduga, eta jendeak kasu manen duenez duez, berriz atratzearen at, belduga, ere horrein egertzen e, dira. Ba, belduga ipatzen duzu, eh? hori eh, nogen airengan eh, erraik duen eztes, pakte batez. Beldujoak, zer ekarri du eta rebek, kasu batzuetan e, mutugeko reakziok zeiten aldera beldujari. Bai, santabe, mundena badugu eta legentzia bat, eh, bat gari, benan ez uh, gutenek behan uh, angustiia uh, nibela eta eta eta naiz eta ez deu xukan ere ezukan arazurik, ben hola um, holako es sagun batek beti ekartzen letu xukat uh, ondorio ezberdinak eta hor uh, bai, be belduak ekartzen du angustia, initz, beraz gero baztoan lo arasoak edo uh, a eskasa edo atratzeko beldura eta beraz uh, sozial mailan beritz uh, gausak egiteko zailtasunak eh mailan ere be hala gaizkigilarik edo ezgirarik konzentratuak edo beste zerbait badogularik buruan zailaguta ere konzentratza beraz las lanerat zitultzea ere bai ba bueno, gauza handa bat eta beldujorren gainean nula lan egiten alda beia danik pizka bat uh, ikusiz zer uh, gela egiten duen beldurra zer beldurra duten jendeek eta gero sintomak banaka hartuz, eta um, teknikak atxemanesa Bai lasaitzeko, bai, be hartzeko azken finean gauzak egiten aldirela, bai bespenean. Hala, et e, respetat tous gauzak ongi pasatzen direla eta eta la, eta batzuetan geran badira kasu batzu, non uh, tratamenduak, uh, ep laboratose benan sinets jendeak behitze uh, marsan hartzenko. jartzeko eh, ai duzu zu hor uh, geru desconfinamendu garaian, zaka xuzitu sola pacienteak Izaiten alda ere, behar etxe aldi zohotza zelarik, e, jende batzu ez laguntzaren txeka joana ere, e, ba, beldurko baitziren justupe? Bai, bai, bai, hori ikusi dugu. Bai urgentzia psikatrikoetan, menan urgentzia edo larri normaletan ere bai, jendea bai ospizialera etortzeko beldurrez, edo birusauk aizeko, edo, edo ere bezbetsuten bez jenatu nahi, behar ehan zen jendean ego behetsuten priorizatu, Hala uh, beraz, o, jende horiak ikusten dugu horrein azkenan beheldilela eta iran dute hainitz, eh, albezara, bakotsako bere bakotsa baditugu, eh, ukere gure gain uh, barren defentsuak eta beharrik, mainan hori gehaeran ikusten dugu handan abat uh, denbora normalean etorriko zirenak biziki lehenago gure ikustera edo laguntzak aldegitela eta goitatu dutenak uh, Be Beldugarekin eta ere ez nahiz genatu. Em, bestalde, adikzioen gaiare, haipatzen ala genuke, elkar eh? jizketan eta eka-kampo haipatu doutazu, adikzioen atletik eh? ba, eragina izan dura, etxaliak. Bai, bai, eragina izan duz eta... Baina, hain izan Ba, beraz garekin, eh? uh, tabakoa horako uh, kontsumoak asrean igandira, uh, bat zuen dako. Eta gero, hain jende ere abstinentak zirenak, zer eh? uh, nahi indar giten zutenak urtean zer, eta hor konfina unduak, bon, zailta asunak uh, somaiten gain hasteko, zailta izan dira uh, abstinentzi asegitzeko, eta izan dira, hola, uh, uh, rechut de lakoak. Uh, voilà. Eta hori ga eskibizitu yendeak, zanta, bon, beh, oien dako, Uh, gaizki eh, egite bat bezala da, eta normala den zerbait da, azkenean erita hortan ageridean zerbait da, eta konfinamendua da faktore bat gehiago, behar eh, ursut bat bukaiteko, uh, beharaz, hala, guk hori normala txabaiten dugun zerbait da, benen egia da jendearen bizitza hori uh, zaila izan dela. Eta zuek ezagutzen entziren zuten eh, kasu batzu agertu ah, ah, dira, edo gehiago ziren eh, jadanik zailita sunetan ziren jende batzu, ara stai lago zaie embat gauzetan edo gauza edo behi batzu bai bai deklaratu dira gero bon, be chegarten dira behiaken hon ga berz dira bai behi batzu ez dutenak ba chekulanukan ala solik eta be angustiak sortu dizuenak bena hala izan izan dira bai kashu behiak ba enfin hala kashu asteko menan badakik gutirela pertsuna batzu, momentu hortan laguntza behar duzenak, gero batakigu, ez, ez dira, ez dute edita schombat, horren uh, gatik edita schombat sohtu, edo zerbait luzarat uh, beharko den uh, segipemat. Bon, bukatzeko, zurikien uh, erozie, haipatzu ditugu, zela, gara iunena, alde txarrak edo, ezagit, uh, zuk inkusten nahotet uh, diozun uh, zerbait baitko, uh, Ba, ba, benik, ahindiz gauza baiko hori kosti bai gure uh, kartasun, bai, uh, ala, uh, esan da gile egiko eta uh, ospitaleko jendeare egiko izan den kartasuna, jendeak erakutsi duen, bai, hain itzarlotean izan da din jende uh, uh, pertsonalak edo, edo edo profesionalak edo, uh, mena, uh, ere erakutsi eh, dagoiten el kartasuna, mena, ospitaletik anpo ere, izan den, uh, ala, biskamat, uh, uh, berg moldatze hori jendearen gar, eto anik atxun, tal ere, biziki, nahiz eta zaila izan eta nahiz eta uberzen otan lazailean gendearen zaten, la zaila eta sustituzua izan den ukanduela gauza honik eta niz haski pozitiboatxaban dut ezkain zinean. Ederki, elogi gama zatoi, psikiatra baiunako ospitalean aditzirena, milesker, gurekin izan saludatazio. Milesker